Erritik sortutako sistema baten beharra asetzen saiatuz. Bizkaian auzolan ekimenak antolatu dituen osasun burujabetzaren inguruko topaketek elbururu nagusi hori dute. Erritaren arteko antolakuntzan aurrera egiteko helburua du auzolanek eta osasun arloan ere pentsamolde bera ezartzen dute. Gaur egungo osasun sistema estatalen menpe gaudei paraldean zein negoaldean, Eta Auzolaneko Osasun Lantaldeko Kidealen Leire Saituaren hitzetan gainera, konpainia farmaceutikoen esku dago egungo sistema. Distribu dago, baita eh, osasuna asko seria golsa da. Osasun zu nahiko erreza da eta bai, noski, bete izango dugu ba ebakuntza bat egiteko beharra, distribu bat izan delako edo, baina asko zi eh, be maila normalago batera ekarri behar dugu? Egun mugitzen diren dirrutzak gehiizkoak direla oste du gainera eta gastatzen denaren eren batekin aurrera egitea posible elitzaatekeela. Herrri antolaketa beste kasuetan bezala, Kataluniako adibide bat ekarriiko dute topaketara, kontsumo taldek ekatzen zituen kooperatiba integral katalanak burutu duen lanaren ostean, Osasun publiko kooperatibista izeneko lan eredua sortu du eta egun hauetan aurkeztua izango da.